Gaui jogi diplomát szerzett az izlandi egyetemen. Akinek nincs tehetsége semmihez, de nagy a pofája, az jogot tanul, mondja néha gúnyosan. Ő ási bátja. Reykjavíkban járt gimnáziumba. Azt hittük, végleg elköltözött, és soha többé nem tér vissza, csak vendégként. És ő is így gondolta, de kitudhatja. Gaui ügyvédi irodát nyitott Reykjavíkban, Állati ügyes és ravasz. Nyolc év alatt szép pocakra és hat alkalmazotra tetszert. Ezen kívül egy háromszáz négyzetméteres családi házra, golfszerelésre, megterepjáróra. De aztán történt valami, és egyetlen év alatt elívott mindent, ami persze gyorsan megy. A felesége Gerdur kitartott mellette, bár egy időben rohadtul kevésen múlt. Két gyerekük van, és az elvonó után ideköltöztek a faluba. Micsoda porfészek jegyezte meg Gaui. Az ember már attól elalszik, hogy áthajt rajta autóval. De arra pont megfelelő hely, hogy helyreállítsuk a lelkünket, megtaláljuk a nyugalmunkat. Kezdetben Ási alaksorát bérelték ki, egy 90 négyzetméteres lakást. Mennyi bérleti díjat fizessek neked, öcsém? kérdezte Gaui határozottan. Mivel a szánalomnál semmi sem fáj jobban, szerelőként kapott munkát a villamos műveknél. A felesége félállásban dolgozott a tejüzemben, és megígérték neki, hogy ősszel sokat foglalkoztatják majd a vágóhídon, amire szükségük is volt. Egészen meglepő, hogy egyetlen év alatt mennyi pénzt el lehet inni, és mekkora adósságot lehet felhalmozni. Ási, azzal fizessetek, hogy minden szombat este elmondotok egy történetet a TV kabaré után. De nem lehet rövidebb 15 percnél, és folyamatosan le kell kötnie a figyelmemet. Nem arháskodj már, Ási, mondta Gáúi. Ha nem sikerül teljesítened a feltételeket, havi 40 ezret fizettek. Ebbe nem megyek bele. Jó, akkor a történet nem lehet rövidebb 12 percnél, de ismétlem, le kell kötnie a figyelmemet. Ez megalázó. Jó, akkor maradjunk a 15 percnél. Nem, Ási. Én a gatyát is eltékozoltam a seggemről. Mindent elszórakoztam. Rengeteg dolgot tönkretettem. Ittam, mint a disznó. Úgy viselkedtem, mint egy barom. Egy hatalmas barom voltam. Dugtam, vertem a gyerekeket. Elismerem, de ettől még nem kell úgy bánnod velem, mint egy szerencsétlennel. Új életet akarok kezdeni, és abban nincs helye szánalomnak. Félreértett felelte Asi. És lepillantott, rövid, vastag, munkától kérges, a cementől száraz és kirepedezett kezére. Nem értek félre semmit. Fizetni akarok a lakásért, punktum. Fizethetsz a lakásért, szombatonként egy 15 perces történettel. Ezt én szánalomnak nevezem, mondta Gaui. És mi a francot vigyorogsz? Nem vigyorgok. Dehogy nem. Nem. Csak mosolyogtam. Én ezt vigyornak nevezem, válaszolta Gaui dühösen. Jó, akkor nevezd annak, ha akarod, de félreérted az egészet. Ide 42 éves vagyok. Azóta egyedül élek, hogy apa meghalt, anya pedig beköltözött az öregek otthonába. Jó a fizetésem, semmiben nem szenvedek hiányt, még részvényeim is vannak, de esténként, főleg hétvégén, néha egyedül érzem magam. A többi estével nincs baj. Munka után eleve fáradt vagyok, de hétvégente és péntekenként nehezek az esték. Ilyenkor az élettelen szobákon, az üres konyhaszékeken gondolkodom, és egy efféle bérleti szerződés egyszerűen társaságot biztosítana nekem egy időre. Nem is tudtam, mondta Gaui. Mit nem tudtál, hogy magányos vagy? Nem vagyok magányos, csak esténként néha unatkozom, és olyankor gyakran sétálgatok a faluban. És azt látom, hogy családok ülnek együtt a tévé előtt vagy az étkezőasztalnál. Elegem van ezekből a sétákból, és ha teljesítitek a feltételeimet, akkor megkímélnétek tőlük. Gau és Gerdur csak nem két éven át bérelték az alaksori lakást, és megtapasztalták mennyire nehéz elmesélni egy 15 perces történetet úgy, hogy végig lekössék asi figyelmét. A történetek néha teljesen agyamentek voltak, de idővel sokat javultak, megnyúltak. Ási már alig várta őket, sőt néha az egész család. Az életnek vannak napos oldalai is. Aztán egy szép napon Ási leköltözött az alaksorba, Gauiék pedig fel a házba. Gaué már nem a villamos műveknél dolgozik, gyalázatos szerelő volt. A többiek csak jó indulatból és Ási miatt viselték el, viszont folyamatosan jogi kérdésekkel bombázták olyasmikkel, amikkel nem akarták zavarni Gudmund úrt, a körzeti megbízottat, akinek volt elég dolga. Így végül a házaspár ügyvédi és könyvelő nyitott a faluban és a környékén. Néha még rejkjavikban is vállalnak ügyeket, de sohasem merült fel komolyan, hogy visszaköltözzenek a fővárosba. Még a gyerekeknél sem. Tudod jó itt élni, ha az ember elviseli a gyér lakosságot, az élet kisebb helyeken néha nagyobbnak tűnik. Gaui életét igazából egyedül az alkohol árnyékolja be. Igaz, hogy kilenc éve nem ivott, de az emlékek néha ráijesztenek. Van, hogy lefekszik az ágyba, és egy hétig fel sem kell, a mennyezetre mered. A család lábújhegyen jár körülötte, és mi is lassítunk az autóval, ha elhaladunk a ház előtt. Ez az egyetlen árnyék, de közeleg az idő, hogy a gyerekek középiskolába menjenek. Akkor kiürülnek a szobák, és ritkábban kavarodik fel a por. Az élet ugyanakkor állandó mozgásban van, nem porosodik be. Egy nap minden emlékké válik, és meghalunk.